Можна з тобою поговорити? Так, прошу. Відірвалася від книги і подивилася на лікаря. Це тобі, він простягнув МП-3. Навіщо? Хочу, щоб ти дещо слухала на ніч, а не вешталася коридорами. Що там, психоделічна музика? Ні, дещо інше. Обіцяєш послухати? Так, дякую, Анатолію Володимировичу. Я не чекала вечора. Запхала у вуха навушники, як тільки лікар вийшов. Слова і голос. Вони були собі і все. Розливалися немов аромат яблук, розкочувалися солодким драже, завмирали гірчинками на кінчиках листків. Не торкайся до клавіш, не треба. Просто поряд побудь, помовчи. Хай волають про щось ці світлі по вертепах, тихо ангела глядь на моєму плечі. Він давно зрозумів, як зі мною непросто Але він не шукав, де зручніше плече Тихо чується скрип калинового мосту А з-під нього кудись світлий смуток тече Небо повне від зір, ніби плесо від рязки. Місяць наче запалений гніт, І фанфари чиїсь поминають поразки І зринає сльоза, омиваючи світ Ми собі мовчимо Час приперся до плота, і вилазять на плід гарбузи і горшки. Яка, господи, ніч, проминають марноти, А над ними зоря, мов колись, навпрошки. Ще, іще, іще, слухала їх, слухала, і все мало було. Було таке відчуття, немови йшла довго пустелею без води, аж тут джерело. Ловила хитросплетіння слів, смакувала, клала під подушку, засинала з цими віршами і прокидалася. Я йшла за ними, немов за чарівним клубком. Вони були срібними і лавандовими, місячними і абрикосовими, терпкими і беззахисними. І слова поволі наступали на мою порожнечу, немов ліс, на спорожнілі будинки. Толя Толя фотографував і фотографував Марусиного хлопчика. Той не обурювався, ну майже не обурювався, і, звісно ж, не вчив Толю, як той має його фотографувати. Це тому, що він ще малий, от підросте, почне. «Терезо, ти вже й так не руйнуй моїх ідеалів. Краще я, ніж хто-небудь чужий». «Як твої покійники?» – спитала Маруся. «Дівчата, ну ж не при дитині про таке, – обурився Ілля». «Та він і так має чим зайнятися», – заперечив Толя. «Он скільки довкола цікавого всього. Поки роздивишся, і життя може не вистачити». Маля довірливо подивилася на Толю і усміхнулася. Толя усміхнувся у відповідь. «Він у тебе усім усміхається?» – спитав Марусю. «У цьому домі так, вона із ніжністю поглянула на сина». «І правильно робить», – Тереза обережно торкнулася малюкової ручки. Зима в нас цьогоріч якась неправильна, раптом мовив Толя, визираючи у вікно. Не зима, а тепла осінь. Усе ті зсуви кліматичні. Звикнемо. Це не найгірше, що може статися в цьому світі. Тереза поправила ковдрочку і відійшла від малюка. Не кажи так. Природа ж повинна адаптуватися, заперечив Толя. Мені здається, що природа якраз адаптується швидше за людину. Та чого? Людина теж швидко до всього звикає. І до хорошого, і до поганого, і до ніякого. Втягується. А за деякий час навіть не задумується, що життя могло бути інакшим, поки якісь вищі сили не вирвуть її звідти і не заштовхнуть деінде. «Мабуть, ти знаєш, про що говориш», – задумливо промовив Толя. «Он ви дівчата так і зринули, немов з іншого світу. Не було, не було, і будинок цей довго стояв порожній. Ми вже думали, продаватимуть». «А хотілося, щоб був хтось такий, щоб нічого тут не міняв. Бо звиклися ми з цим домом, особливо із садом». «Толю, то ти до знайомства з нами вже був в цьому обійсті?» «Ні, ніколи. Мені просто подобалося дивитися з вікна своєї квартири. Час від часу сюди приїздив якийсь чоловік. Залишався на день-два, а потім знову їхав. Одного разу, правда, приїхав довше. Люди тоді вичищали сад, прибирали будинок, а потім чоловік зник. Надовго. Думали, значить, продає. А потім з'явилася я і вступила у свою спадкоємну власність. Тереза силувано усміхнулась. Добре, що ти, а не хтось інший. Цей будинок немов чекав саме на тебе. Ох, Толю-Толю, якби ж ти знав, Тереза вийшла з кімнати.